52. Kancler Franci Csillaghegyi kertjének szőlővel befuttatott lugasára nagyon büszke volt a gazdája. Egyébként sváb lévén Szaletlénak hívta a nevezetes kis építményt. Ide invitálta vendégét, szabó bácsit. Amíg te lazsáltál a lapály utcában, addig én keményen dolgoztam János. Nézzed meg, milyen asztalt fabrikáltam. Na, milyen asztalos vagyok! Szabúnak tetszett az asztal, de azért mértékkel dícsérte. Isten tudja, szövőmesternek jobb voltál! Igen, Hát akkor ezt nézd meg, ezt a padot! Szabú rögtön ki akarta próbálni, miként esik azon az ülés. Kancler rákiáltott.- Ne ülj rá! Azt hittem azért csinálta, hogy ülni lehessen rajta. Emelt fel az ülőkéjét. Majd én segítek. Ügyetlenkedsz. Na, mi van benne? Itt a boros üveg, a szódás szifon. Mi kell még a boldogsághoz? Hogy megígyunk egy jó fröccsöt? Hát, ezt jól kifundáltat, Franci. szekrény a padba építve. Dicsérem az eszedet. Kancler talpára fordított az asztalon két poharat, s a saját termésű Schillerből fröccsöt csinált. Kocintottak, s élvezettel kortyogatták a könnyű savanykás italt. Minek köszönhetem a becses látogatást, komám? Aj, ah, gondban vagyok, icu miatt. Na csak? A jövője miatt. Mit fog kezdeni, miután most leérettségizett? Tovább tanul, elmegy dolgozni. Éppen ez az, Franci. Icu lányom, orvos szeretne lenni, de hát nem ment úgy a tanulás az utolsó évben, ahogy kellett volna. Így aztán alig, ha nem lemarad az egyetemről. Nem lehet mindenkiből, doktor. Munkás embernek is kell lenni, makit meggyógyítanak. Ez hozott csillaghegyre. Főleg ez. Te vagy az én öreg harcos társam, akivel mindent megbeszélek. Mi lenne, ha beajánlanám a lányt a gyárba? A mi gyárunkba, ahol mi ketten megöregettünk? Ahol mi kezdtük, s ahol a gyerekeink folytathatják. Te, János, beszéljek a fiammal? Nem ártana, a ha hatáékozódnál, bár icut ipari tanulónak akkor is fölvennék, ha nem ismerném közelebbről az igazgató elvtársat, mondta Szabó bácsi, aki némi megkönnyebbülést érzett, amiatt, hogy régi kenyeres pajtása helyén valónak tartja elgondolását. Hanem, hogy ezt elintézzük, évődött kancler. Nem kéne már egyet horgásznunk? Lassan vége Attila a mi időnek. Kéne bizony, felszabadul a pont is. Elmehetnénk egy vagy két hétre a tassi horgásztanyára. Hozhatnád a párodat is? Amit mi kifogunk, azt Margitka elkészíti. Nyaralunk és olcsón, nyugdíjasokhoz illőn. Fenomenális terfranci, Franci, szívemből szóltál. Elmegyünk? Abba még az asszonynak is van beleszólása. Miben nincs? Na az időjárásba az független a feleségem akaratától. Akkor megcsináljuk, én lefoglalom a helyet, az asszony pedig készhelyzeteli elé állítjuk. Remélem, tudod, mi az? Én ne tudnám, éppen az asszonytól tanultam. Annak idején elkapta a grabancomat, és azt mondta, János, holnap esküszünk. A két jó barát ezen elmélázott egy darabig. Azokra a régi időkre gondoltak, amik kutya nehéz volt ugyan, de fiatalok voltak és bohók. Szabó megvakarta a feje búbját, s üres poharát franci elé tolta. Péteri Bélát új munkahelyén kereste fel pápai Teréz. Teréz szerette az idességet, de nem szerette az embereket. Ennek ellenére megválasztották őt a Lapály utca 27 per B ház lakói, lakóbizottsági elnök helyettesnek. Egyszerűen azért, mert ez a tisztség némi munkával járt, s gyakorta bosszusággal. A lakók pedig sajnálták erre az idejüket. Terészke viszont imádott nyüzsögni. – Miről van szó Terészke? – Társadalmi munka, vállalom. – Többről, illetve kevesebbről? – Vállalom. Én egy közösségi ember vagyok, kérem tisztelettel. Bár vannak, akik szívesen a szememre bizonyos polgári csőkevényeket. Most nem erről van szó, Péteri lakótárs. Amit öntől kívánunk, azt könnyen megteheti. Szüntesse be a zongorázást. Péteri meglepődött. A zongorázást? Igen, a zongorázást. Kérem, én nem zongorázom. Kérem, disztingváljunk. Tudomásom szerint Nagy Budapesten több ezer lakásban van zongora, amely zongorákat hivatásuk szerint naponta több ízben megszólaltatnak. Miért éppen az én szerény kis pianinom lenne kivétel? Valaki csak úgy klimpíroz rajta. Hát kérem, az nem áll, klimpírozásról szó sincs. Aki azon az zongorán játszik, az immár tizenkét éve tanul zongorázni, s mesterei szerint komoly művészi ígéret. A lakók nem ezt mondják. Tegnap este 8-kor például felrohant hozzám sereginé lakótársnő, aki valósággal migrént kapott attól a rettenetes zagyva zenétől, amely a maga lakásából kiszűrődött. Tegnap este nyolckor. Méltóztassék megbocsáttan de kacagnom, derülnöm kell, tisztelt lakó helyettes nő. helyettesnő. telt arcocskája vörösebb lett. Maga csak ne derüljön, mert én is lementem sereginé lakásába, és meghallgattam azt a zenét. Nekem is az a véleményem, hogy zagyvak limpírozás volt. Bartók volt, asszonyom. Én még lány vagyok? Nem is csodálom. Tehát, drága kisasszony, az a zagyvak limpírozás, Bartók Béla zongora versenye volt. Egy zseniális mű. A világ legnagyobb művészei játszák, és a közönség mámorosan ünnepli a magyar mestert. Ez a helyzet, tisztelt kisasszony. Bartók volt, de kiátszotta. Az unoka, öcsém, nagyon tehetséges. Felvételire készül a zeneakadémiára, közölte elérzékenyülve Péteri Béla. Az ön lakásán? Az én lakásomon szíves engedelmével. Nem az én szíves engedelmemmel. Szóváltásuknak egyre több hallgatója akadt az üzletben. Egyikük, Kenderné, ott lakott a huszonhét perbében. Akkor az önszíves engedelme nélkül tartózkodik nálam. Majd én megmutatom, hogy nem sokáig maradott. Szeretném azt látni. Meg fogja látni. Engem azért választottak a ház lakóbizottságának helyettes elnökévé, hogy rendet csináljak. Hát rendet csinálok. Én majd megvédem a lakókat az ilyen zenei banditák ellen. Ki kérem magamnak? Maga takarodni fog a házból a zongorás pereputyával együtt. Ki mondta? Én, pápai Teréz, szövetkezeti bedolgozó, a lakóbizottság helyettes elnöke. Bandi jókedvűen érkezett haza. Irén már nagyon várta. Még a hivatalba is betelefonált, s érdeklődött a férje után. Azt mondták, régen elmentél. Hol voltál? Görbe utakon jártam. Szóval, hol voltál? Talált ki. A belvárosban megvetted azt a fehér táskát, amelyik múltkoriban annyira megtetszett nekem. Önzetlenség, asszony a neved. Nem vetted meg a táskát? Kár, olyan jó illene a fehér kosztümömhöz, ha elmegyünk nyaralni. Tűz, tűz, tűz. Nyaralás, te drága, pénzt szereztél, és befizetted az ibusznál a tengeri utat, Laci megadta a tartozását. Víz, víz, víz. Gondolhattam volna, honnan adná meg szegény? A mamáik? Ugyanirénkém, a mamáik, mióta laci elköltözött hazúról, éppen elég gondjuk van. Irén lehervott. Eddig neki ez eszébe sem jutott, hogy Laci távozása, összeköltözése Angélával nem csak lelkileg érintette rosszul az anyósá, hanem anyagilag is érzékeny veszteséget jelentett neki. Most nyilván tőlük, banditól várják a nagyobb segítséget. Szóval otthon voltál és a mamáék panaszkodtak? Nem voltam otthon és a mamáik nem panaszkodtak. Csak tudom, ismerem az anyagi helyzetüket. Papa nyugdíja kettőjüknek sem sok, és akkor még icurról is gondoskodniuk kell, egy fiatal lányról, aki öltözködni szeretne. Nagy meggondolatlanság volt Lassitól, amit csinált. Talán náluk voltál? Nem, nyaralás ügyben tevékenykedtem. Hát mégis, bandikám, olyan drága vagy. Mivel a tengeri utazást kénytelenek vagyunk a jövő nyára halasztani, Irén a szavába vágott. – Kénytelenek vagyunk itthon nyaralni? – Igen, de hol? – Hol? – Csodálatos helyre megyünk, Irén. Régi főúri kastély a hegyek között. Óriási ősparkővezi, azon túl pedig tengernyi erdő. Eddig nem rossz? – Hatalmas erkélyes szobát kapunk, fürdőszobával. Megfelel? – Mondd tovább! Az erkély az erdőre nyílik, s ha hajnalban kinézel, a mókusok ott kíváncsiskodnak az ablak alatt a fán, s az őzek oda jönnek a kerítéshez. Meglátod, mind a hárman boldogok leszünk. Hárman? Petike is velünk nyaral? Igen. Meg vagy lepve? Hát persze. Mi nálunk úgy szólván mindenki üdülhetett már, csak a csodálatos emberek nem. Már mint a családjukkal. Most végre ez is elkezdődött. Sikerült szereznem egy családi beutalót, és júliusban megyünk a fenséges zempléni hegyek közé. Irén egyelőre nem tudott napirendre térni az újság felett. Hármasban? Nem is örülsz? Dehogy nem, csak hát jó lesz ez neked, bandikám. Miért ne lenne jó? Olyan kimerült vagy, ma reggel is hamarabb ébredtem, mint te, és néztelek. Két szürke árok a szemed alatt. Nem fogod kipihenni magad, ha ott van a gyerek. Bandi felvidult. Ha csak ez bántja az asszonyt. Ellenkezőleg, akkor pihenem ki magam, ha végre mind a hárman egész nap együtt leszünk. Nekem ez hiányzott Irén. Sokszor napokig nem látom, csak alva a fiamat. Mikor én elmegyek, még alszik, amikor hazajövök, már alszik, pedig úgy szeretnék neki megmutatni egy eleven mókust vagy őzet. Kiviszed az állatkertbe? Más az irénkém. A természet. Úgy várom ezt a két hetet, hogy megbarátkozzam a fiammal. Eddig nem voltál vele jó barátságban? Nem, eddig csak futóismerősök voltunk. Egyébként sincs, akire hagyjuk. Örökké nem lehet Matildal vagy az én anyámmal. Miért ne? Matild is nagyanyja Petikének, és a te anyád is. Elmegyünk hármanabba a nagy rengetegbe, és úgy élünk, mint az erdei remeték. Hát nem nagyszerű. Mint az erdei remeték? mondta savanyúan Irén. Isten látja a lelkem, sohasem vágytam remetének lenni. A szóbeli érettségit követő napokban Halász Feri többször is kereste Icut, de a lány nehezen szánta el magát, hogy szóba álljon vele. Ha csörgött a telefon, sosem vette fel, csak az anyja vagy az édesapja. Aztán mégiscsak találkoztak, és amikor Feri hozott két cirkuszjegyet, elmentek együtt. Az első rész végén jöttek a légtornászok. Két izmos akrobata, és két csinos lány mászott fel a trapézra. A lányokra tapadó csillogó mez kiemelte kerekformáikat. Icuék nagyon jó helyen ültek. Feri nagyon élvezte a látványt. A feszültséget fokozta az erősödő doppergés. A szaltók közben Feri elengedte Icu kezét. Nézd, Icu, nézd azt a két lányt a trapézen! Barátom, ezek nem félnek? Mitől féljenek? Alattuk a háló. Melléje is lehet esni, aki az nem tudja, hogy hová esik. Ez igaz, jegyezte meg illel a lány. Tapasztaltam. Már megint filozófikus hangulatban vagy. Neked nem az orvosi fakultásra kellene jelentkezned, hanem a bölcsészkarra. Kérlek, ha nem vesznek fel orvosnak, majd jelentkezem filozófernek, suttogta keserűen icu. Adjuk abba a vitatkozást, mindenki bennünket figyel. Legfeljebb téged. Velem ülsz, de le nem veszed a szemed a két nőről. Hát, mit nézzek a cirkuszban? A műsort, ne a nők fenekét! A nők is a műsorhoz tartoznak. Igen, de te nagyon furcsán nézel rájuk. Amikor előbb a görlök táncoltak, még a szájad is tátva felejtetted. Nem tudok jobb szót rá, mint sóvár kifejezésült az arcodra. Csak akkor hagyták abba folytott hangú vitájukat, amikor a poronmester csendre intette a tisztelt nagy publikumot, s bejelentette a halálugrást. Sikerült. A zenekar újabb túst húzott. A légtornászok a hálóba ugrottak, és a lányok mély hajlongás után távoztak. A szünetben Icu javasolta, hogy menjenek haza. – Még korám van. Üljünk be a kéményseprőbe. Jó cigány muzsikál. – Köszönöm, nem érdekel. – Furcsa vagy Icu. – Tudom, ideges vagyok. – De miért? kérdezte ártatlan képpel Feri mert egyre inkább szeretnék tisztába jönni veled, és egyre kevésbé tudok. Mondicu, szeretsz te engem egyáltalán? Ezt én kérdezhetném tőled? Most én kérdeztem. szeretsz -e még? Ha nem látlak három napig, álmomból is felrezzenek, mi van veled? De ha eljössz, még nyugtalanabb leszek. Ez egy nagy zűrzavar, Ferikém, amiben csak egyet érzek pontosan, hogy még nem tudom nélküled elképzelni az életemet, pedig nélküled fogom leélni. Amit most mondott, utóbb már sokszor megfordult a fejében, de soha senkinek sem említette. Bizonyos dolgokról Icu hihetetlenül tudott hallgatni. Halászferinek időbe tellett, amíg megemésztette a lány szavait. Hiszen ez már majdnem szakítás. Miért? Még kérdezed? Nem akartam erről beszélni, de most megmondom, nem jöttél el a ballagásomra. Értekezletem volt. A szóbeli után randevúra hívtál, de onnan is elkéstél. Röbgyűlés volt, nem tudtalak már értesíteni. Utána telefonáltam a szüleidnek. Röbgyűlésed volt a várban? A ruszvormnál? Egy lányjal? Valóban voltam a ruszvormban, de csak egy röbgyűlés után, egy régi ismerősömmel beszélgettem. Mit akarsz még tudni? Semmit, válaszolta a lány. Semmit. Icu önmagára haragudott. Érezte, hogy most kellene pontot tenni kettejük kapcsolatára. Befejezni, de nem volt hozzá ereje. Péteri urat teljesen kiborította a pápai terézzel folytatott vita. Vérbeli kereskedő lévén mindig jókedvűen, Mosolyogva szolgálta ki a vevőket, mert nézete szerint a sors igazságtalan húzásairól nem ők tehettek. Például arról, hogy a leltárhiányos boltvezetők közül miért egyedül őt minősítették vissza, sejezték át egy másik üzletbe eladónak. Ezért csak mosolygott, mint Charlie Chan, a kínai mesterdetektív nyomozás közben. De ezt a mosolyt zrikács teri mert pápai ezt a ragadvány nevet kapta a választóitól, letörölt az arcáról. Az a közjáték, amelyet Zrikács rendezett az üzletben, sok volt az udvarjas kereskedőnek is. Este Péteri egyenesen a házmesterhez ment. Kérdem én öntől, házmesterkartárs, van a lakóbizottság helyettes elnökének jogcíme ahhoz, hogy ilyen hangot használjon? Józsi bácsi, a házmesterkissé tudálékos, de jóindulatú férfi volt, s kedvelte Péteri Bélát. Amennyiben a lakó betartja a fővárosi tanács által jóváhagyott házirend ide vonatkozó paragrafusait, úgy a lakóbizottságnak nem szabad molesztálnia a lakót. Már most az a kérdés, mikor zongorázott az önkedves unokaöccse? unoka ötse? Reggel nyolc óra előtt soha, és este tíz után se. Ennyi meg jogos. Állapította meg a tényállást Józsi bácsi. De mit lehet akkor tenni? Nézze, Bélám, mondok én magának valamit. Ez a pápai kisasszony a saját uralmát szeretné meghonosítani a házban. Ennek már mindenkivel volt baja. Nincs ebben a házban jóformán senki, akit fel ne jelentett volna. Na ugye, na ugye, hadarta elégedetten Péteri. Mondhatom, az egész ház torkig van vele. Miért nem váltották le? Engem is leváltottak az üzletben, mert hibáztam. Hallottam róla, de itt más a helyzet. Már régen meg kellett volna tartani a választást, de éppen ez a pápai kisasszony odászt el a dolgot. Érzi, hogy ha választásra kerül a sor, akkor ő már alig, ha lesz elnök helyettes. Mikor lesz a választás? Ma jövő héten. Hogy lehet az, hogy erről senki sem tud? Gondolom úgy, hogy pápai kisasszonynak kéne kifüggeszteni a hirdetményt, és elfelejtette. Ez az Rikács teri spekulál. Valóban, a pápai kisasszony azt hiszi, hogy ha a lakók csak az utolsó pillanatban szereznek tudomást a választásról, akkor nem gondolkodnak újabb jelöltekről, így aztán megmaradhat a helyén. Elképesztő. Józsi bácsi, mit lehetne tenni? Nézze, Bélám, én nem szólhatok bele. Ha én teszek valamit, akkor azt mondhatják, hogy a házmesternek útjában van a lakóbizottság. Persze, persze, persze, adarta ismét Péteri, de kevesebb örömmel, mint az imént. Én pedig kérem szépen, nem szeretem a hatásköri túllépést, akkor áll elő, amikor a házmester beavatkozik a tisztelt lakótársadalomnak a dolgaiba. Az én kötelességem, ugyebár a ház tartása, a lakbérek beszedése és befizetése, az ingatlan kezelőségi munkalapok kiállítása, ha valami elromlik a házban, és a többi, és a többi. De mit tenne az én helyemben, Józsi bácsi? Azt megmondhatom. Sorra járnék minden lakót, és megkérdezném, szeretnék-e újra megválasztani pápai kisasszonyt elnök helyettesnek. Hármasban reggeliztek Szabóék. Az asszonyt már az előző napon is furdalta a kíváncsiság, hogy a férje miért, miféle ügyben járt kanclernál. Eddig azonban nem kérdezte meg, mert Szabó gyakran tette szóvá, hogy túlon túl kíváncsi természetű. Viszont, ha nem érdeklődik, akkor semmiről sem értesül időben. Papa, mi volt a francinál? óvatoskodott Szabóni. Még nem is mesélted. Nem ámult Szabó. – Elnye! Nem meséltem, hogy mit fabrikált. – Nem mesélted. – Képzeljétek! Egy padot, amelyben jégláda van elrejtve. A jégládában pedig saját termésű siller és hozzá a szóda. Csak belenyúl az ember és már is az asztalon van a könnyű fröccs. És ez ott van a szaletliában. Mi találmány? Icu kuncogott. – De meg mit kuncogsz? – kérdezte Szabóné olyan mulatságos? A papának egy ilyen találmány többet ér, mint egy űrhajó. Hát persze, a szaletliben én is ücsöröghetek, az űrhajóban meg mások utaznak, mondta vidáman Szabó, majd hangot váltott. De azért ne hitt kislányom, hogy franci bácsival csak ennyire taksáljuk a világ haladását. Aztán mit állapítottatok meg, János? Sok mindent, Margit. Példának az okáért azt, hogy az ember hamarosan felrepül a csillagokba, ha ilyen tempóban csinálják a szovjetek, aztán majd mindenki csillagász akar lenni, meg űrhajós, meg bolygóközi pilóta. Arra én is jelentkeznék, apu? Hát nem az egyetemre? Az egyetemre jelentkezik, az űrhajózásra pedig jelentkeznék papa, és ez kettő, igazította ki Szabóni a férjét. S mivel nem lehetek űrhajós, leszek egyszerű orvos. – És ha nem lehetnél orvos? – ragaszkodott az apa. – Ha nem lennék orvos, miért kérdezed ezt, apu? Öh, – Csak úgy, kislányom, űrhajós se lehetsz egyelőre, mindig közbejöhet valami. – Az egyetemi felvételinél? Az lehetetlen. Icu elsápadt. Erre az eshetőségre komolyan még sosem gondolt. Megköszönte a reggelit, és már is indult tanulni. Amikor becsukódott mögötte az ajtó, Szabó né megkérdezte. Miért hoztat szóba ezt az egyetemi felvételit, papa? Mert félek, hogy nem veszik fel. Elő akarom készíteni arra, hogy esetleg üzemben kell neki dolgozni. Ezért voltam a Francinál. Ha kell, szól a fiának. És a gyárba menne dolgozni? Remélem, hogy nem kerül rá sor, és mi nyugodtan elmehetünk nyaralni. Persze akkor sem dől össze a világ, ha mi lányunk ott folytatja, ahol én abba hagytam. Nem, arra én gondolni sem szeretek, de hová akarsz menni nyaralni? Elmennénk a tassi horgásztanyára. Franci éjcája volt ez a nyaralás? Ő sütötte ki, ma halakat pedig te fogod kisütni, mama. És ti fogjátok? Mi? Akkor kényelmesen fogok nyaralni, kevés dolgom lesz, János. Ebben a hídben ringathatta magát szabónéni, majd majdnem egy egész álló napon át. Délután azonban beállított hozzájuk Irén. Szegény Bandi, a gyerekkel akar együtt üdülni. Miért szegény? Azért mama, mert ő még nem tudja, mit jelent egész nap a gyerekkel lenni. Petikének ezerféle kérdése és kívánsága van. Ez csak olyan ember győzi idegekkel, mint mi, akik megszoktuk már, megedződtünk ebben. De Bandi, estére holtfáradt lesz, s nem piheni ki magát. Ebben akad igazság, hümmögött Szabó. Ha esetleg a mamáék elvállalnák Petikét arra a két hétre, akkor még ki lehetne cserélni a háromszemélyes erdei beutazást, mondjuk egy kétszemélyes siófokira. Aha, világosodott meg valami Szabó bácsi fejében. Bandi remete életet akar élni az erdőben, pedig nem nekivaló az. Neked pláne nem való, édes lányom. Papa, ne tessék azt hinni, hogy rólam van szó. Á, ki gondol ilyet? De komolyan, nekem mindegy, csak bandira gondolok. Az első két nap kialussza magát, aztán majd vágyódik az emberek közé. A nagy tömeget szereti, a sok embert, a jókedvű nyüzsgést, és azt csak siófokon lehet megtalálni. Meg Budapesten. Még... Ez is jobb lenne, papa, mint az erdő. Szabóné, aki eddig hallgatott, most végre nyilatkozott. Hát, ha akarod, lányom, mi nagyon szívesen elvállaljuk a kisunokát. Csak tudod, vannak bizonyos problémáink. Mama, drága, tudom, hogy a gyereket majd el kell vinni a strandra, állatkertbe, egy kicsit jobb koszt kell neki, mert finnyás, de hát adok majd pénzt. Ez csak természetes. És a fiam mit fog szólni hozzá? kérdezte Szabó. Eleinte egy kicsit prüszköl, nem a pénz miatt, hanem hogy a gyerek nélkül nyaralunk. Aztán megnyugszik, és nagyon boldog lesz. Szabó néni arra gondolt, hogy milyen jó lesz együtt lenni Petikével. Mennyivel szórakoztatóbb az unokája, mint Szabó és kancler a tasi horgáztanyán. De erről mélyen hallgatott. Inkább azt mondta. Persze, hogy boldog lesz, ha mástól nem, attól, hogy látja, te milyen boldog vagy irénkém. A nyájaskodás hallatán Szabó bácsi olyan arc kifejezést öltött, mintha savanyú borkába harapott volna.